Мея вдала, що зосереджено їсть гречку. Богус нарізав печінку на шматки і відправив їх до рота. «А що це звучить, пане маестро? Утихомирлива музика, такий прозорий, аполонічний спокій? Це Генрі Персел. Прекрасні пісні для кастратів. Приємно, що наші смаки збігаються».